У середу ввечері стало відомо, що вимоги студентів прийнято. Всіх закликали до порядку і припинення мітингів. «Слухай, Софія, може не варто тепер?» «Все ж вирішено», – розмірковував Василь. «Ні, мітинг відбудеться. Ми вийдемо на вулицю», – не погоджувалися студенти. Вони праві, Василю. Хай проведуть мітинг, пройдуть вулицею під своїм прапором. Так вони усвідомлять себе громадянами нової України. А ми мусимо їм допомогти. Це наші діти, і вони повинні відчувати нашу підтримку. Звичайно, Такі події не могли залишатися таємницею. Зранку Гарматний зібрав усіх класних керівників. «Ви не повинні допустити цього. Чия група піде на мітинг, звільню з роботи». Гарматний кричав, як завжди, та його тоні відчувалася якась непевність. Він виглядав стомленим, пом'ятим, невиспаним. Навіть крик лунав непереконливо. Коли викладачі вийшли з кабінету, на вулиці вирувало студентське море. Жодної душі в класах. Навколо Петра із синьо-жовтим прапором, який він тримав гордо, Готові іти навіть під кулі, згуртувалися десятки-два заколотників, в основному хлопців. Поруч група фельдшерів майже у повному складі. Кілька несміливих дівчат сховалися між медсестричками. Минула дев'ята. «Пора», – підняв прапор Петро. «Софія Гандріївна, ми рушаємо». «Ви нікуди не підете», – заволав гарматний. «Хто ступить крок, хай вважає себе відрахованим. Не маєте права, загули студенти, і гарматний замовк». Ліза з кількома викладачами підійшла до студентів. «Ви нікуди не підете», – ледве не за руки їх тримала. «Рушаймо». Ступив перший крок Петро з прапором. За ним Богдан, Ігор, Лариса. Озираючись, рушила Софіїна група. Інші вагалися, ховали очі. «Все зірвалося», – майнуло Софії. Купка хлопців і дівчат з прапором виглядала жалюгідно. «Два-три десятки». Потрібно було негайно втрутитися. «Послухайте, хлопці, дівчата, а чого це ви стоїте? Зібралися на мітинг? То йдіть на мітинг? Боїтеся? Ховайтеся по класах!» Прокричала на всю вулицю Софія, крутнулася на підборах і закрокувала вулицею у слід за своїми студентами. Ті самотні кроки відлунювали їй аж у серці. Все, не підуть, зірвалося. Побояться, все даремно. Йду сама, самісінька, як остання дурепа. Не зуміла, не вийшло. З велелюдя, планового і очікуваного, виходив пшик. Та раптом щось зрушилося. Софія спиною відчула. За нею йдуть. І ось уже самотній стукіт її каблуків поглинуло човгання сотень підошов. Наша взяла. Пішли. Софія нас догнала. Своїх студентів взялися за руки. Вони йдуть. Ура! Скоро Майдан біля подучилища заповнили сотні студентів обох навчальних закладів.